чисті небесні криниці поміж білих хмар, крину небесного, заради творення якого я й рушив у мандрівку життя. О, не мертвий я був і не порожній, бо не буває порожній той, хто відчуває в душі Божественний крин. В жилах моїх тече не мертва вода, а жива, Мертву ж кров я виточую із себе, як чинив те наївної Кузьма, даючи змогу присмоктатися до живого тіла п'явкам. Я, ідучи через болото, чинив те саме, тільки п'явками були мій біль, мій смуток, мій жаль за загиблими, моя невпевненість за вмерлість, мій відчай, самотність зневіра». Мої сумніви, неприкаєність моя, скільки їх було тих піяво, котрі потребували моєї крові. І я віддавав їм своє тіло, але не на поталу, дозволяв їм відсмоктати себе лишень мертву кров. Жива мені ще потрібна. Майже цілий день брів болотом, від познаки до познаки, видивляючись їх та вивіряючи. Не пригод та чинилося. Ще кілька разів поринав у воду, раз у раз ускочив у багну, яке починало мене пожирати, але зумів підтягти до себе пливучу колоду і з її допомогою видерся із смоктявого жерла. Раз згубив стежку і добру годину плавав, шукаючи познаки. Аж доки збезсилілий, майже вичерпаний, її не знайшов. Але впродовж усього цього шляху не зникала в мені запалена пристрасть, не гас вогонь сторожкої свічки в голові, не в'янув крин, що розцвів у душі. Був мокрий, заболочений, покусаний комарами, забовтаний, виморений, але продовжував цупко триматися за волосину, І волосина та була квітка крину, Спущена мені для наснаги. А ще в дорозі напав на мене дощ, І поки йшов, я бовтався у воді знизу і вгорі. Дощ немилосердно сік голову і плечі, І сухої нитки на мені не залишилося. Потім, коли знову з'явилося сонце, і я парував, ніби підпалений. Але йшов, йшов, йшов, затиснувши зуби, бо мусив дійти, мусив доказати сам собі, ще для чогось у цьому житті здатний. Отож, коли побачив нарешті острівця, на якому ми ночували, не зрадів, бо не мав уже сили радіти, а тільки. Подякував потрісканими вустами небові І напівсвідомий, напівзаморочений, напіввигаслий Рухав помертвілими ногами, зібравши їство своє в кулак Міцно до болю стиснений А на берег уже не видряпався, а виповз Ще трохи підтягнув тіло по траві І тут уже втратив тяму, провалившись у холодну чорну яму Водночас твердо усвідомлюючи, що ця яма не прірва, а тільки темна печера, в яку можна війти, як у тимчасове пристанище. Отямився під вечір. Здивовано роздивився навкруги і тільки тепер дозволив собі порадіти. Півшляху я таки здолав. Лежав, перекинувшись на спину, і дивлявся, розверстами очима в небо, з якого знову пішов дощ. Омивав обличчя, я розтоляв спряглі вуста і пив його, злизував краплі з губ, і той дощ, короткий, але щедрий, налив несподівано в мене нової сили. Сів і побачив біля себе родину тугих і блискучих буровиків, що росли біля дерева. Господь їх мені послав. Наламав сушняку, налапав у прикорнях трохи незамоченого торішнього листя і пожухлої трави, і почав кресати вогонь. Хмиз був зволожений і запалювався погано. Я досить повозився, поки розвів вогонь. Тоді набрав з болота води, зварив у ній гриби, воду стив.